لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل الحمد لله ومجده فالا هذه لا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم مع ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ربّه فهو ناجٍ فخذوا فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الأمور محقفاتها وكل محادثة بيضة وكل بيضة تدل على قول دلالتين Veže je Buharija, muslimova dva sahija od Abu Huraj od Abu Huraj radijallahu anhu da je Allahu poslanik kada je završio uh, na, na sabah namazu, klanjao sa njima sabah namaz sa ashkalbima i nakon učije neki raj na drugom rek'atu nakon vraćanja sa rukua kada je izgovorio Allahu ekbar <coughs> I rekao sami Allahul min hamideh, Rabbana velike alhamdu. Dovio je sljedećim riječima. Allahume enđil Valid ibn Valid. Oselamete ibn Hisam. Oajjaš ibn Abi Rabija. Oal mustada'fine minil mu'minin. Dovio je sljedeću dovu. Odnosno, dovio je ono što učenjaci naziva, što poznato u islamu, fiqhu, a to je kunutu nevazil. Kunut inače znači dovu. Jedno znači je dola, dovljenje. I ono što mi znamo, kunu dova što se učite u stvari, dova učenje dove na vitri a ovo govorimo u nevaze, znači u posebnim situacijama kad je stanje zahtjevati se dovi za muslimana protiv nemuslimana keafira. Pa ovo što došlo u hadisu, e, mutafekun alihi, e, tekst je od, od imama muslima, je bog suve. Sa da je poslani, sallallahu alejhi ve sallam da bi ovaj se liči, recimo Allahumma engil valid ibn Walid, Allahumma, Allahumo ispa si valid ibn Walida, Salama wa ibn Hisama wa ayya shay ibn Rabi, uspomenoj poslanik sallallahu alejhi ve sallam po imenima. Ove yas habe. Od mostudafina mena mu'minin. E bespomoćni, slabi mu'mine. Jo da na ovaj stav je dovio, ono poznao što vjerato čisto čuju od doma Allahumma ušdud vatateke ala mudar, dovio znači potib proti plemena mudar vajjalha alihim ke sini Jusuf i učini učini ih znači da uh, uh, uh, uh, Allah šanud znači uništi njih da, učini, da im da belaja i musibeta i da, da im to bude poput godina Jusufa Allahum elan lahjan, ra'lan, dhekvan ili ri'lan Allah moj kaje prokuni i na poslanih sam spomenuo po imenima sljedeća plamena lahjan, ri'lan ra ili ra'lan ili dhekvan va asi'ya, asat illahi wa rasula spomina ova plamena kaže, koja su nepokorna Allahu i njegovom poslaniku a kaže u nasavku Odnosno, ovo se pripisao da je rekao Ibn Shekhab Zuhri tume belegana, zatim ne je prenešeno. Ennehu tereke dalike lima unzil. Prenešeno na da on ostavio da dovi ovako na sabah namazu. Zbog riječi uzvješeno koje je Allahčano objavio da se leke minil amri še'i un, nije ništa u tvojim rukama ti nemaš tim ništa, او يتوب عليهم, والاشانو će njima ili oprositi, او يُعذِبهم فَاِنَهُمْ ذَلِمُونَ ili će ih uh, kazniti, oni su zaista zulomčari. Ovdje je riječ u stvari o ono događaje koji se desio, a to je da je poslanik poslao skupinu poslao je skupinu ashaba uh, u borbogu, odnosno bio ugovor, pardon, bio je ugovor izgođi njega bio je ugovor iz vreženjega i opisom i navedeni plemena ovde Lahjane, Rila de Kwana si i tako i mudara od to sve stvari mudar pa su oni prekršili taj ugovor i ubili su kako je došlo u rivajatu takođe u drugom rivajatu Duhari kaže jer je poslanica Sal posla kaže Qur'ae zuhana 70 رجلا poslove pari je dano što mi zove Hafiz e Qari kućače Kur'ana, otprilike njih je bilo oko 70 ljudi, jedan kao u minilu muširki, e, poslao i mušicima, a koji su bili pod ugovorom sa poslanikom sallallahu alaihi sallam, pa su oni na prevaru njih ubili i pobili. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam dovio ovu dovu, ili kako je došlo je u drugim rivajetima, da je poslanik sallallahu alaihi sallam da na zadnjim rek'atu od od od sabah namaza far sabah namaza kadakan ja zaid musal sa sabahima dovi Allahumma el'an fulana wa fulana wa fulana to meni tako rivajetu Allah moj prokuni prokuni to i tu i tu i tu osobu kaže nakon nakon što je rekao sami Allahumma humen hamide znači nakon što se vratio sa rukua nakon drugog rek'ata sve dok nije Allah šano javio da ise leke min el amri šeyun. E, ovo znači, znači ništa, nemaš ti u tome ništa, nemaš ti u teme udjela, nije do tebe, da li će Allah šelim, njih, o, a, dali će njih kazniti na licu mješta, uništite ili će ih uputiti. To je u Allah rukama, pa su oni poslije već i najprimili islam. E, navodim ovaj hadis i, i još sličan spomenut, inša Allah a to je vezano za temu konuta, odnosno dovi. E, dovi, koju mi inače slušamo ili čujemo, dopučujemo, dovimo e, za vrimer Amazana posebno, a to je na vitre namazu. Mi znamo ovo ovaj, ovaj, ovaj poznato po hanefijskom ezevu kako oni dovi na vitre namazu, a to je ono, jel nas izgovori Allah Ekber, odigno ruke i u sebi se uči. Imam u sebi uči i muhterije koji klanja za njim uči u sebi. Međutim, ono što je prenašeno od poslanika sallallahu alaihi sallam i od većine ashaba nije ta praksa. A ovo je, znači to što tiče vitre namazeg, ovo ćemo o njemu, jer mi za vrijeme Ramazana dovijemo uglavnom nakonutu u vitre namazeg. Pa ćemo vidjeti stavove učenjaka, namjer da o toj tim progovorim. A ovo što sam ovdje spomenuo što je poslanik sallallahu alaihi dovio protiv ovih plemena. To je znači u takozvanom sunutne vazi. Znači to, su, to je dovljenje u posebnim situacijama. I došli vjerodostima Adisma Buhari gusma je došao spomenuo da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem dovio u uh, farz namazma sve pet namaza. Znači taj sunutne vazi može se učiti i sabah namazu i na podne namazu i na kindi i na akşamu i na yaci, na zadnjem rekatu. Nakon što se vrati uh, podigne imam sa, sa rukua, podigne ruke, spomenut ćemo i tjeri vajte, koji je niz došlo govariti, da se podignu ruke i da imam na glas učiji dovu, a da mu ktedije za, za njim izgovaraju, amin. Ovo je došlo, znači to, da se podignu ruke i da imam učiji na dovu, to je došlo u, u, u, u hadisima koji opisuju Poslanikov sallallahu alajhi ve sallam dovijanje u punutne vaze, znači mimo vitreta. Pa su učenjaci novog što je opisano kako je Poslanik sallallahu alajhi ve sallam dovio na vitr kada je dovino sabah namaz i drugi namaz, pa su rekli da je na to većina učenjaka nastala da je se tako slično dovi i na vitr namaz. Pa ćemo to spomenuti inšallah. Uglavnom, vjerojatno vam je poznato da ima, jedno, ima veliko razilaženje kod učenjaka, četiri mezheba, da li se uči ovaj punut ova dova na sabah namazu? Pa je zanimljivo da su dva mezheba, Malikije i Šafije, na stavu, da je mu da svaki sabah namaz koji se klanja, far sabah namazu, u džematu kad se klanja, da imam, treba da dovi, po Šafija me nakon rukua, po Malikija me prije rukua, mladokom Malikija može jednu i drugu, Kada je imao znači, na drugom rekatu, svakog sabah namaza mustahab da dignje ruke i da dovi, da, da uči dovu. jedno od onih prenesenih dova Allahumah dinat imen hedid, Allahumina nestajinike. Jedna od ovih dvije dova. To je, znači, po dva mezaba, po Malike Mešafjan, dok je kod Hanefija i Hanabila to nije mustahab. Čak kod Hanefija se to smatra, tretira kao da je to novotarija, da je to derogirano. Ne ime cilj da o teme govorimo. Znači da znate znači, da to postoji ako bi osoba došla u situaciju da klanja za nekim imamom koji je Melikija ili Šafija, da ga to ne iznenadi na sabah namazu, jer to kod njih mu steha, ste, znači mimo unutna vaze. A što se tiče vitre namaza, što je kod nas glavnom to praksa, mi sad da namaz i zato govorimo o ovoj temi jer je vezano za, terav, za, za teraviju, za namazan a to je da se na taravih namazu, znači na vitru namazu, treba dobiti učiti kunutu. Po tom pitanju imamo, imamo lijepo razilaženje kod učenjaka, a to je, imamo opšti stav, a to je da je učenje kunuta, odnosno kudu dobiti na vitru namazu, da je ono propisano kod džumbura učenjaka, međutim različno su oko detalja da li ono važib ili mu stehab, kada se uči, kojim, da li se stavno uči ili određenim dielovima godine i tako dalje. Pa prvo razilaženje to da li važib ili mu stehab. Uh, većina učenjaka je na da je mu stehab, znači da je učenje kunu dovi na vitru na mazu da je mu stehab. Većina, to je stav većina učenjaka, suprotno uh, ebu hanifu, odnosno hanefijsku mezeb. Hanefijski mezeb je nastavu, da je učenje uh, kunu dovi da je, da je važib. A onda imamo razilaženje takođe, da li se uči ta kundu dova na vitrnamazu, da li se uči čitave čitavih godini, konstantno svaki vitrnamaz ili samo uh, u Ramazanu. Pa po tom pitanju, uh, hanefije su nastavu da se uči uh, čitave godine, godini, znači kundu dova se po hanefijama uči u čitavu godinu, kao što poznato kod nas, dok se kod šafija uči uh, u polovini Ramazana. Nači samo uči za Ramazan i to od polovini Ramazana, od 15. noći Ramazana pa do kraja Ramazana. To je kod Šafija. E, dok se kod Hanabila, dok se kod Hanabila uči e, čita e, ovaj, Ramazan, a čitao Ramazan suči, su a kažu e, u toku godini u toku godine mustehabe da se nekad uči, nekad nekad ostavi, da se ono što mi kažemo šara, jel' Da, da se ne, ne ustrajava na konstantnom učenju kunudove nego da je sunet nekad učiti i nekad ostaviti. Tu su pritje znači stavio učenjaka po pitanju po pitanju učenja kunudove na vitr namaz. <kuh> Onda također razilaze učenjaci da li se uči ta kunudova prije rukua ili poslije rukua. Euh kod nas u Hanefija je poznato da se uči prije rukua i to je došlo u vjerodostojni hadisma u vredoslednjima adisma koji opisuju uh, doljenje uh, na bitr, na mazu, došlo je znači ispravnije da se uči prije Rukua. Sin da je došlo od 11. Malka u Buhariji, Muslimu, da je upitan da li je poslanik s.a. Um, uh, učio kunut prije ali poslije Rukua, on je rekao učio i prije i poslije Rukua. Tako da ima širine i prije i poslije. A onaj uh, kunuter koji je učio uh, poslije Rukua na drugom rekaatu, uh, na sabana mašno spominje, to je učio u u kunutu ne vazio, znači ne za vitr namaz, nego za, za ono u posebnim prilikama. Kada je dobio, učio kunut dovu, u posebne prilike kada je dovio za muslimana u nekim usivjatima, belajima, potrebama, a ne u vitr namazu. Tako znači da u ovom ima širine, učio prije rukuo ali poslije rukuo. A onda također razilaze se ovaj, koju dovu, šta treba da se uči, koja se dovu uči. E, malo prije se spominu, znači što se tiče uh, učenja kunuta, kod hanefija nas uči prije rukua, a kod šafija i hanabila su usli, uči poslije rukua. Ovdje uh, spominje Malikije. Zašto spominje Malikije? Zato što kod Malikija nije propisano da se uči na vitr namazu kunudova. Uh, a šta se uči na, na kunudovi? Kod hanefija, hanefija i šafija se uči Allahumahedina afimed hedeit, uh, što je došlo u vedovostavnu hadisu koji bilježi Uh, koji bilježe Vudau, Tirnir Nesa, Ibn Mađe i ostali, ostalih. Uh, od, od Hasana ibn Alija, radijalahu anhuma. Uh, a, a ova kod, kod Hanabila se učeo na druga dova, što je kod nas poznatija, što piše Ibn Halim, Atole, Allah me inan staj inuka, one dike, i do kraja te dovi. Uh, to je otprilike znači, stavoj učenjaka po pitanju kunuta na, na vitri namaz. Uh, ja ovo spominjem iz raznog, Prvo, što imam u hadismu i rodostavim spomjetu Bahariju muslima, da je poslanik selim, dovio, tako što je cilj te dove, uglavno da se dovi, dovi za, za hajr ovog umeta i muslimana. Ako je se desio neki musibe, da, da se dovi za njih Allah, Allah, shataj, musibet, belaj. Ako ima i neku, neki problem napad ili ezijed, bilo koji vrste od kjafira, nemuslimana, da se dovi protiv kjafira. I to je zanimljivo, da je došlo vrijed osnovu hadismu da je posljednik salalama u Alin dovio uh, dovio pojedinačno spominjući određen ljudi, kao što smo spomenuli ovdje hadise. Spomenuo je, uh, na, i, uh, spomenuo je ljude po imenima protiv kojih je dovio. A imamo to i drugim hadismu, drugim povodima. Uh, dok skupina šenjaka kaže da ne treba protiv kjafira, da treba uopšteno doviti treba uopšteno, ne treba, treba, treba pojedinačno spomenti me. Ovo bi recimo danas značio da neko kada dovi kaže dovi protiv Amerike kao keafirske države, dovi protiv Zapada kao kao kao keafira. nema smetnji. Čak ako mi spomenem po imenima ima osnova. Da znači po imenomu određene predsednike koji nanose određenu keafirsku državu, koji nanose veliki jezieti Belajsimanima, dok su god oni keafirske države nema smetnji utoma. Jer došlo ve dose madis, pa sin da, da skupo čovjeka kaže, je bolje da se spomeni imena jer se ne zna nju završije tako kako će završiti. Uglavnom znači u tome znači ni ispravno kaže neko ne smije se dovit protiv kafira. Da rašinjeno na je to jel ovaj novi društveni mrežama kaže ne treba kada doviš protiv kafira treba dovic ovaj, samo protiv oni koji se bori protiv muslimana, koji ratuju protiv muslimana. Ovi drugi kao protiv njih ne treba dovic. Nije tačno znači o, srednje, od ovoma koji iz predsene od od poslanika sallallahu sedem od ashaba i tabeena pogotovo za Ramazan spominje se, znači da se dovi protiv svih kafira uopšteno svejedno borili se proti usmana ili ne borili se proti muslimana. A naravno oni koji pravi jezijet i belaj muslimanima napali i tako dalje, nema smetlja da se spomine i pojedinačno. Malo prije sam spomenuo, znači da je po pitanju, po pitanju dizanja ruku učenja na glas, ku nu dove ono na čemu džumhur učenjaka suprotno hanefijama uh, jer je to preneseno od, od ashaba za vitr namaz govorim preneseno od ashaba uh, poput od uh, toga što je prenesi se od Omera radijallahu anhu kada uh, bi on da bi on uh, podigao ruku kao što prenosi Abu Rafija radi sallatu khalfa Omer ibn Khattab qana ta bada učeju ruci uh, ku nu znači nakon rukua da rafae jedih i jeher bidua podigao bi ruke i naglas bi učio to e, takođe to se prenosi od Abu Hurajre radijalahu an da je on u toku Ramazana kaže kane yerfa jedegi u fi punuti fi šehri Ramazana da bi da, na na nakonu na dov znači u vitr namazu znači da bi podigao ruke za vrijeme Ramazana da značiustehave da se podigne ruke da se naglas uči dova e, i da ovaj a da muktebije koji klanjaju da oni izgovaraju amin. Naravno ovo je propisano muškarcima, a za žene nije propisano ako ako muškarci čuju njihov glas, ako glas, ne čuju glas, nema smetnje. E, što se tiče dovi, neki suščiljanci govore pričali da po pitanju dovi, kada se dovi, verovatno se slušali, gledali, ovaj preko preko televizije, interneta kako i tako dalje. Tako se dovi u Mekki, Medini, u arapskim zemljama pa ima ovaj neki imam u svojim da vo tu grancu pa dove dugo vremena do popola sata znaju, do po, po 20 minuta dovi nabrajaju sve red od tetaka strina od dajdjinca sve živo spomeni umrle i žive i vake i što preterivalo u dovi znači neki su čeljac na to da je to da je to preterivalo da to. Čak, a neki, ost, neki drugi prave u nekom stihovima spomenu rimuju to kad kad kad dovi znači rimuju da se da, da šeće se slažu Što je, je, je ocijenio od mnogih učenjaka? Da je to pretjerivanje, da to nije ispravno. Jel? Poslanika se LALA-om 11 su dobe bile kratke, precizne i jasne. Znači nije išao, a, išao a, o, u vrstu nekog izvještačenosti i pretjerivanja po tom pitanju. Uh, a uh, u tom kontekstu, samo da završim da spominjem i to uh, da onaj poznati hadis u kojem se spominje da je, salala, da je uh, pardon, Omar radi Allahom, da je naredio ubeidnu kabu i temimu dariju, da oni uh, klanjuju teravi namaz za vrijeme njegovog hilafeta, odakle je nasto u sunet klanjanja teravi namaza nakon prihida za vrijeme poslaniha sallallahu uh, insalem, došlo u tim hadisima, između ostalo u, u rivaditu kod Ibn Huzeyme, uh, da u uh, opisu namaza uh, kada je Omer Radiala Anhud naišao i video kako oni klanjaju, on nije klanjao sa njima teraviju, Kaže, rekao ono poznate reči, nijama je bidat ili hije ili hadi, divna je ova novina tarija, novina se jezičkom smislo, a ne novotarija kao ivadet. Kaže, "Elleti tenamuna anha afdalo min elleti taqumun." Kaže, oni ona je dio noći. Ovaj ko spavate, je bolji od ovog u kojem vi vi klanjate. To kaže Omer, da zašto će se abi klanjali u počet znači ona spojili sa jacio namazom u prvom dijelu noći. A kaže Omer da je bolje kaže ona drugi dio noći da se u drugom dijelu no, noći klanja. I tako počinje hadis i uridu aher misli na zadnji dio noći. Kaže a ovo je za kaže fekane nasu yapu mune a ljudi se znači klanjaju prvi dio noći koji ukanu jel anune kefere. I kaže, proklinjali su kjafire. U čemu? U dovi, naravno. Proklinjali su kjafire. Finesfi, kaže, u polovini Ramazana. Od polovine Ramazana. I zato su šafi uzeli taj stav. Od polovine Ramazana da se dovi protiv kjafira. I kažu, učili bi sljedeću dobu, kaže. Allahume patil kjafire. Allahumoj uništi ili ubi kjafire. Eladine su dunanse. Oni koji odvraćaju tvoga puta vajuketi bune rusulek, neko će reći, pa evo, dovisom protiv onih koji odreće od puta, koji zboriti zvan, nije, jer vajuketi bune rusulek, i oni koji utjerjavaju laž tvoje vjerovijeznike, uolaju minune bivadik, i ne vjeruju u tvoje obećanje, uahalih bejne kelimetihim, i razvoji njihove reći razjedinih, ualki fihi kulubin rogu, ubalci njihova srca strah, wa alqi alayhim arrijsa ka wa azabaka ilaha alhaq yubasi wa yuhawassa il a tvo kazni kaznih o allahu istine gospodaro istine summa yusallian alayka Zatim bi doniu salavatna posanika sallallahu alejhi wasellem wa yadulil muslimine bima istata' min khair bimese ta od أخair ka je dovi obzamo selmane od ono od haira što što je moguće da se dovi tome je stavio stavio mo minin kaže zadnim čini u stikvar mominima i e uh, i kaže wakan wakana jaqul iza faraga min la'nati al-kafiri wa salati al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil mu'minin wal mu'minat allahumma iyyaka na'budu wa lakke nusalli wa ona poznata dovak kod nas što se uči što piše u alma znači kad bi završio ovo znači uh, znači dovio protike afira salavatna poslanika sa istikhala mu'minima onda bi učio poznato dovu i sa njim bi završio sa njim bi se završilo znači ovo ovo dovljenje Uh, s ovim sam sam htio dijelo da posjeti nas na, uh, na, tu, na taj sunet, na tu praksu i da je ona od suneta, uh, pogotovo od polovine Ramazana, da se, da se ona dovi da se uči. Uh, molim je Lalašano da nam poveća fipu vjeri, da nas učiniti Bogovo jaznim, da nam primi naše ibadete, naš pos i kijam uh, i noćni namaz. Svane kallahu mevabihamdika šalela laeta, jesak vrkava tubu i